ریاض السالحین کتاب و عیادت المریض حدیث نمبر دے نح نمبر حدیث دے عباب دے یوصل پچاس عن مواز رضی اللہ تعالیٰ نوکالا دمر پبارک حدیث دے چسود دنیا نزی نو چداړه اخیری خبره په کم حالت کې د هدیث کې بیان دده کوي چې د زنکدن په وخت چې د چا توحید نصیب شي نو دا ډېر انسان ده انوال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من کان اخر کلامي ا سوچوي اخیری خبره دا په وخت marked لا اله الا الله دخل الجنه توحيد کلمہ اینو دنکی به جنت الله دنکی جنت وا ابو داوود الحاکم وقال سهول اسناد قرب اخیری ول دمر پوخ کی لا اله الا الله نبی علی السلام په چوفات کیدنو داغه په سر باندې خدا کلمت جاری اللهم بالرفيق العلى او لا اله الا الله نو اي چينسان د دنيا نزي او دا زو پچ با اخر وخت کې کليمه د توحيد جاري او هغه مختلف هوونهاتو باندې کله په وړانده اللهم بالرفيق العلى کله په وړانده لا اله الا الله باندې کله په وړانده اشهد ان لا اله الا الله په مختلف هو الفاظ باندې خدای د دنیا نزی رو داخل جنه الله بيدنه کې جنت تا هو کوم ګناوونه اول به صداور کې بیا به جنته جنت تا وا نبي سيد رضی الله تعالی نو قال او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن موتاكم لا اله الا الله تلقين کوي خپل مړوتا الله الا الله سوا تلقین دا چکه له وینسان د دنیا نزی ها نو په واغ د مرکه دا خبره ته مکه تکوا لا اله الا الله ذکر واغه بیزار دیگه نا الحمدلله لکن موتاکم لا سولا اله الا الله كلا حديثو کلازي لکن موتاکم سوره یاسین اوه تا صداغه ما کلا اله الا الله چې دا غږ به پاره او چلي کجبه نه چليږي نو جواب آغې به خوځي کې بیدار دے لا اله الا الله اې د دې یادي د وجنا چ شېتا نغدا نه کاږي نوړو سيزونو تا او دې په سختو د مرګ کې اس نه چداو نووي زور به پینکه چداو نووي لا لا لا نا نا نا لا لا الا الله سوره یاسین او توايا په وخت د اخري کې دا دانه چا مرشنا په وخت د مرګ کې وا وع اب او معقولو بعد ترمز الميت با د په بیان داسکه شوای باغ تا پرز پټوالي پرز پرز پټې دو دسترګو ملی دا با د په بیان د سترګو بندول نه پس کوم دعا به وي پاپ د په بیان داسکه شوای باغ له را پرز پټوالي د سترګو دمړی ماله غوړه چتا څوک د وګړې چې ساتو خو نو فوران لستر کې پټه کوي د هادس کراځي چې کله انسان نه روح ویني او د ننځه دغه په روح په سراوني لستر کې دا چې کولاو پاتې شکه نه کله د لستر کې په دا واکه ګرمي اغه نه پټول پکاره دي اغه دوه راځي چې ځال لستر کې نشي پټول او دوی یې نې زموږه ورده په عن امی صلما رضی اللہ تعالی عنہ قالت امی صلماوی دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ابی صلما زمان پخاو نبو صلما بانے وقد شق بسورو او تاکی کلاوی اس ترگیدہو فأغمزَهُ فا نو پټکلې نه بيلې سلامدار استرګه ثم قال بیاوي ان الروح اذا قبذ ذاته بعل بصر بشکرو چکلا قبس کولی شي د بندنه غستلی شي نور پسې شي پاور پسې نظر روچ لوانی نو نظر پسې هغه پسې ګوري فز جننا سمنالی نو څنګه خلکو دال د ابو سلمانایږي نه دې عمللې حالله نوی نهبیلی سلام لا تدو والله انفکوم الله به خیر خیرې م کوئ دعا مواالی په خپلو ځاننوو مدر د خیر زوا چې غالی هغه تاځان دانو د خیر غواړی خیرې م ولیفهنمللای ګ د ی امینونه علاماتته کوون به شکه فرشتې امین پار خبرو چې تاسو وای که و ک تاسوڅ قسمه خبرې کوئ نو فرشتې به امین وي نو د خیر ده کوې چاغم پ امیر وي دا نه توی مورې تبا و پلاره تباشما و چغ نه نه ثم قال بيوي نبی علیہ السلام اللهم في النبي سلم يا لا بخنو کہ بسلامت ورفع درجته في الدين او پور تک درجه پاเหล่า من دن کے خلقو کی ہدایت والا خلقو کی اللہ ذ ہدایت یافتو کسانو سے درجہ نصیب کا الله النفو فی عقب فی الغابرین او ایوشدا وخنفه او الله نائب جوړ کړه دا پنسل دا ایکه فلغابرین په باک شو کې په باک چکم باک شو الله نو دا غن سپات شو نو دا په اهل کې پرستانو کې جانشین جوړ کړه غل پارا پا دا پا او ګرزوا پاولاد دای کې ار سوق چې خلیفشه دا په امن نیک او پنیکو کارونو کې الله د ابو سلمہ اولاد تابعدار جوړ کړه وافر لنا او oh, ينك بندر شو يا انسان مرشو نات دعاؤ کا یا اللہ بغت بخنو کا یا اللہ لمقام النصب کا او یا اللہ اطفال کے صحیح خلق پیدا کا شہزاد جانشین پادشی دیکھ چھو باسی اواخے وافر لنا بخنو کمن تا وله او ابو سلمہ تا یا رب العالمین وفسع له او قلاو کا غل اللہ کلاوالا لاوالا لا فقبر دا کی ون وی لو فيه او الله ها رلاوالا جوړ گاغل او اپ قبر کی الله دا نو لقبر کی جوړه کا منګم الله چې سور ملګری زمنګ فات شي وي نارینه خصوصا زنانا نزدې وخی الله زمنګ ملګری الله ثو لقبون منور کا سر وفات وی اور واو مسلمون باب ما قال عند المیت وما یقولون من مات له میتن بعد په بیان دا سکه چې ویل شي په وخت د مرګه اواز وک چوای اغه لغه اغه سوچ ملوی داغه لپاره دا ملې ورا چې د مړی خوکه څوک نه سي نو هغه ته سویل پکاردې مړی سره خوکه نه سي پلاړ مرشو مرملشو ورو مرشا او پکړه سره خوکه او څ چهار چار پیر نه سي نو هغه او چې دا څوک مړشي نو هغه ته س سره خوکه او چې دا څوک مړشي هغه ته او دې د صبر حدیث دی عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی آنا قالت ام سلمہ اقالوه لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المریضا کلاچہ حاضر شي تاسو مریضا اوی المیتا یا یو قریب المرتا کلاچہ حاضر شیطا سو یو بیمارتا اوی المیتا یا حاضر شیطا سو اچھا تا چھتا مرگ بس مل دو والا ری فقولو خیرا نوائی تاسو دی خیر خبری ومرت او خوصی صریع حا یا اگزار کلگ گا کدر کلگ گا جدا گرور نشک ورے ولی فإن فا الملائکت یؤمنون علا ما تقولون بشک فرشتی امین وی پا خبرو چتا سوائے فرشتی پی امین فلم ما قالت ابو سلمہ وی فلم ما مات ابو سلمہ ارگل چوفات شد ما خاون ابو سلمہ نواتیتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم رالم زنبی علیہ السلام تا فقلتو ماوی یا رسول اللہ اداللہ پیغمبرہ ان ابا سلمتا قدمتا بشک ابو سلمہ زما خاون مرش قال النبي عليه السلام وی قولی ما تا چوایا داخل ما اللهم اغفر لي وله ای الله بخ نو کی ما تا ولو ابو سلمتا واقبنی منه عقبا حسنا او بدل لا کی ما تا ده دینا ها الله ما را کی دینا پایو ز را خاون پایوز نیک د دنا واکبنی ایوس ک د حکیمات د دنا عقبا حسن تن پای ایوس خست سرا الله د ابو سلمان ماره بهتر راکا میما بد او ابو سلمو قلت ماوی فاقبنی ما فا الله من هو خير لمن محمد خيال میکاو خو ما به ویش چرته ابو ما ماته بهتر انسان ملاویو خو لمبهه زمواج دینو کيو او دویم دا خو صحابی دا نو هغه نه ماته بهتر څنګه انسان بل ملاوی شي خو ما سبادم کاو او ما دا دعا به ویلا مازه پیغمبر فرمان دے دا الله طرف نا نفع اقبن الله من هو نو یو وس کما ته په بدل کړه کما ته الله تاسو چا غړ دې غوړ دې زماده محمد صلی الله علیه وسلم مال الله بي وسګاګنه پیغمبر نصیب کړه سواء فسنبية الاسلام ده نکاح پیغاما تروليگو اما خبر قبول ده خبر قبوله جاو بلکول نظر ما سا نکاحو شوا ده صبر ده نتجه ده خواه رواهو مسلمون وعا قضا ازا حضرتو من مریضا بالمئید قلتی عزر شهدتا سو ملیتا یا یا بمارتا یا ملیتا علشق شک ده و رواهو بداو وغیرو المئید بلا شک وعن نقلهم سلمينا رضي الله تعالى عنه قالته من سلمي سميت رسول الله بعد النبي عليه الصلاه والسلام اذا يقول شو ما من عبد تصيبه مصيبه نشديه او بندا چې دسیګه یو مصیبت نو فایقولا ان لله و انا الیه راجعن بشک مغزالایو او مغلا توا پس کیدون کیو الله اللهم اجرني <عجلنی> في <فی> مصيبتي يا الله اجرك માતા اعظم په مصیبت کې واخلو فل لي خيره منها او <عوی> يا وزرك <کی> માતા غورزه دينا الله مال بهتره <را> کا دينا شکم <سکن> مود مصیبت ماره <تے> اوسه <اللح> ا الا اجر الله تعال في مصيبتي مگر بدل اجر ور کیدله الله تعالی په مصیبت دای کی و اخلف له خيرا منها او عوض کی به ورکیا غل را غور دا غینا کوم مصیبت به الله را واستی دا غینا و لغور ورکی قالت ام سلمہ وی فلما توفی ابو سلمہ اكلت شوفاف کښې زه ما خاو نه مو مسلمان او قلت ما وی کما امر نی رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه جماعتو کوم پیغمبر پاک کله صلی الله علیه وسلم ان شاء الله اللهم اغفر لي وله وعقبني من عقب حسن ظن ما ته ویلو نفاق لا فالله لي خير رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ایوسکداک علاماته غور د ابو سلمانه پیغمبر پاسره صدم چرته صابی او د صابین رسول الله د پیغمبر غوندی او بیا د پیغمبر غوندی خاون ماته نصیب کده خوش قسمت انساني چا چې کمی خزه خاون مرشه او هغه خزه صبر وک الله ول بهتر دغه نه خاون ورګي غ مقصد داره رواه مسلمون مون وان بی موسی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا مات ودت العبد خلاش مرشی بندد بچې ته بنده قال الله تعالی نوای الله تعالی فرشته اوتا قبضتم ولدا عبدی خیال کو دی حدیثا چهدا چا بچم لريږي د حدیثا ګوره چه کلا الله د یو کس نه بچي والی بچې ته ملګي دی بچي یو باسي وای روښومه وای تباشه وای هاي هاي نو ننا ازا ماتا ولد العبد کلا چه منشی بچه ده یو بنده نوائی اللہ فرشتو تا قبضتون ولد عبدی واغست تاسو بچه د بنده زمان روح ماغست فیقولون وائی ده فرشتی ناماو منگاد فلانی بچه واغستی ده فیقولون وائی اللہ قبضتون سمرت فؤادی واغست تاسو میوا د دارا دا بچه خود دا غسلی دزل میوه تاسو دا غسلی دزل میوه واغسته دا فا یقولو نوائی دهی نعم آو چا تا چه بچه میلاو دهی نو آگه تا دی ده لگی چه نشتا نو آگه تا سپتل دا بچه میوا ده فا یقولو وَاِلَّا مَازَا قَالَ عَبَدِي چه تاسو زمان ده بنده زلمی واغستا نواغا بنده زما سوی پا وقتی فایقولون وائده فرشتی ها آغا بنده وی حمیده که وستر جا حمده ویستا چه داده اللہ خواهوا آود ما شکریادا که اپده نیمت مګر صبر کو حمد بوي واسترجعه او الفاظ استرجاوې انا لله وانا الای راجو ويقول الله تعالی نوای الله تعالی چې سما بند په دې راجو چې ما ته بچو واسطه او ابنوا لعبدی بتن فی الجنہ نجول کئ تاسو د بندز ماځه پاره یو کور په جنت کې وسموه بیت الحمد انم کې هو انم کې د تاسو غطا کور د حمد د حمد کورو کور ته ګریته د حمد و د بندز ماځه حمد په واده تکلیف کې ویلو اره چغې آیا کته چغې او یو کور نو نوسته بحث خو وځا پاتو جنو یو بچو او لاسونو چې پښونو ها خو الله درکره لله ما خزا وله ما اطاو وكل شنوندو همي اجل مسمى ايته ګوره فل تحتسب والتصبر نو او ترني وکاله حديث وش بچي بیمار شو مرتنځه شو د اچھےږي بكي وعن ابي هريره منغا د زنانو ته تر خاص کو چې غمونو کې داسې کارونونه م کوې چې الله په منږ خفه عسم غ نه دی او بیا غمونونه پهځان نهپوي پهځان به کې دي بچې د مواه او بچ د نه لاړه خاون نه نه ډې سبب نه کاره وعن بي هوړ ان رسول الله ص الله عليه وسلم لم کار نه السلام ل اسلام وري یاقوللو الله مال عبد مومنې اندي جون نشتهې سماد د بنده ممن د ما سره بدلا اللہ قبستو صفیہو من اهل دنیا کلا چواخ لمزو آغا محبوب دنیا نه صفیہو محبوب شید دنیا والنا محبوب شید دنیا کې انسان تصر خضر بچے دے ورور دے سکا من اهل دنیا دو دنیا نا دا غنب بچے والم خضر تے والم سم محت او بید امید ده ثواب گرنی پای چه مانو با اللہ پدی بردرا کئی نو اللہ جنہ مگر جنت نشتری ده بند مومن زمان سرہ بدلا مگر جنت زتی آغا آئیو محبوب شی والم خضر تے والم خاون تے والم بچے تے والم دے پایی سبو رگی نو جنت بولو رکو ما سم محت سبو زخیرہ یا اللہ سوہ اجردائی انا للہ و انا الی راجون و وَعُ آل بخاریو و آن سامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ قالا ہوئی ارسلت احدا بنات النبی ذو ملے اولے گا یو دا جنکو دا نبی علیہ السلام لڑیانو د نبی علیہ سلامنا پیغمبر پاس و سلم تا قاسد اولے گا تدعوه شتا سرو واره پیغمبر لرا شرا شیعه او خبر ورکه غطا عن سبی اللہ شبیشکا یوم ها شمداغه لورستا دبارا او امن یا یوزوی پبارا دمور غوی نبی علیہ السلام جل رسول قاسد تا ار جواب شلیع زمان لورتا فا نو خبر ورکایتا شئن لله تعالی ما اخذا وله ما اتوا بشک اللہ اختیار دا سده چې اخلي او غل اختیار دا سده چور کوي دا غستلو او څو او درکول او پاوخ زم پیدا کولو کې اختیار دا غدینو وكل شئ انذو بعجل مسما او هر یو شی دا الله صدا فنهټه مقدر نو فمران وحكم کاغل زما تا چې فلتس بر صبر کو بچیا ولتحتسب او ثواب دو امید لرا ثواب لا امید دو ثواب کوا صبرم کوا ها تمام الحدی متفقن علی اپوره وا ذکر شویل صبر ها په مصیبت کې چه مسائل وی تکالیف بھی لکه څنګه چې د انسان بچي نه او صبر کې د چې دلته د الله په نامه په صبر کې او چا چې صبر په مصیبت کې او الله شکریا ادا او غره حکم د الله ته کې خدا د الله په قضاء فیصله وکړه او جلال ون وکړه چې کوم حرام را ها نبي عليه السلام وې ان الله لا يع ذبی دم العين ولاء بحسن القلب نذاد للمقام نجات بولور کئ الله باب جواز البكال ميت بغیر ندمن ولا نياها جواز فبیان جواز جلا کی پمری باندي پمری باندي جلا کول دا جایز یو که جایز ندی خب بغیر ندبن بغیر د سٹاینين ناو بغیر د چغوالو نا سٹایني بنکه ہی او چغوي چغې د جاہلیت امنيا تو فحرامن هرچني يا حنو د حرامه دا وصاياتي فیا بابن فی, آبابن فی کتابن نا باب با کتاب ان انشاء الله تعالی او زه د شدا بش په د کې یو باب په کتاب دنا 1000 الله او بشي وعمل بکو فجاات اددي سو بنایاننو هر چې جالا دا نو راغ د ادديس په نید دی نهن او ب ش م چېې نوذا پرکو ل د په جالا د هل داه وه یا مته اوولتون او نه مرا د نه دهوه او سابق۔ او دا حمل کولیجی پاچا چو وسیعت اکڑے پاگی سلا شما بس بس جلاغانے کھوئے وسیعت لکه زمانې د دی جاہلیت کی با وسیعت بے اخپل اولاد تکاو یو سنے اخپل اللر تا وسیعت کیا ہوئے فنعینی بما آنا آلو فا ازا آنا متو ازما لر فنعینی بما آنا فنی ازا انا میتو فنینی بیما انا آلو ہو ما پس بجرہ گانے کے سنگ چزا لائق امد جرہ وشکی علی الجیبائی ابنت مابدی او ما پس بگریوان سرکے ایک دمابد دوری پدر ویسیتو نا کول رو را لیائی ویسیت کرے ونی او نی داد جرارا داد جر جرار چپائی نتبن پای کستاینی وی سپتون وی یا چغویسا نه ود دلیل علا جواز البوکای بغیر نضمن ولا انیهو او دلیل په چلا په جواز تا بغیر د استاینو بغیر د چغوالونو احادیسن کثیره منہ ډیر حدیثه بار کړه غلی چې پیغمبر خپل جرال کړی دا خود چغو جلانه عاد بن عمر رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عباده تبو استلالي نبي عليه السلام ده سعد بن عباده وما عبد الرحمن بن او او ده سعد عبد الرحمن بن او و سعد بن ابي وقاص و عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فَبِأَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمَّ رَأَى الْقَوْمُ بِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَقَوْ أركله د قوم جلال د نبي سلام نو قومم په جلاشه وقاله نبي عليه سلام الا تسمعون تاسو نه اورئ تاسو څنګه خبره چې ان الله لا يعذب بتمليني بشکل العذاب نورگهي وا اوخ کو د استرګو نه چې به وي ولا به حزن القلب او لا عذاب نور کوي پا غم د زړه باندې د استرګو نه چې اوخي به وي الله سزا نور کوي ان الله لا يعذب بالدم العين ولا بحزن القلب نشته عذاب الله نور کوي پاغه اوخ کو چې د استرګو او پاغه غم دزره ولكن يعذب بهذا او يرحم لكن عذاب ورکی پدیه الله رحم کوي اشار ال لسانی او اشاره او کړه جبیدا متفقن له اتفاق کړي شوی پدی حدیث بوخاری او د مسلم ګوره الا تسمعون اتا سناوی ورېدل یعنی تاسو پوهنه چه الله عذاب نور نو کوي چې د استرګو نوخې بي بلکې د عذاب ور کوي که خو هي شي رحم ووږي عذاب نه و بچي وا اشارا ال لساني عجيبه ته اشارا ور کوي چې په جبل جلال فریاد چغي سوريوي نو په دې الله عذاب ور کوي او کبه اختیار زړې خفاي یا دوستورونه به اختیار او که سسيغي نو پديس غنانيشتا پوځ متفقون علي وعن صا ما بن زيد رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه ابن ابنتي او فرمود نبي عليه السلام چوپوت کي شد لدا زويد لرددا او دا غزيد لرددو نو سه پمر حالت کي فاظت انا رسول الله صلی الله علیه وسلم لثوی شید دوال استرغود نبی علیہ السلام نوخه فقال له سعد بن ابي ارطاس رضی الله عنه ما هذا يا رسول الله سديدا اذا الله پیغمبر قال نبی علیہ السلام یازی رحمت جعل الله في قلوب عباده دا رحمتې چې ګزړې د لر الله پلونو د بندگانو پلو کې و نهررحم اللهمن عباې یررورحما او ب شکاره همم کې الله په بندگانو پلوو همکون کې مفق خوونهلی وانا نصر الله هو تع لاو حظت نس د نهقللي ان نه رسول الللهسل الله ل سلاملم د خللا الله ابنیبرام نبی علی سلام راغه پخپل بچی ابراهیم باندې وہو و یجود بنفسه وہ و یجود بنفسه او دا بچی دا ساده غنوات دو علاوہ یجود بنفسه د نبی علی سلام د بچی ساده تکلیف هغه ستل ځن حالات کو یجود چې هغه سا صدر په تکلیف او ساته وته دو علاوہ فجالت عنا رسول الله صلی الله علیه وسلم تظرفان لشورو شو دواز سترګې پیغمبره پاج او کته څه څه دلی فقال لو عبد الرحمن بن عوف نه عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله او تم جاهل اېد الله پیغمبره فقال النبي عليه السلام یا ابن عوف ان رحمت او عبدالرحمن بن بین و د اح ورحمت د پمړي سمت باه و اخرى بیا پرسه شه د پرسیبل نفقات و ان العين تدمعو بشک استرګي دوخ کی بیي ګي و قلب يحزن و زره خفه ولا نقول نو يم مغ مغراجه رازي وي سمګاله بو اينه بي فرغه کي يا ابراهيم معذون امغه پشودايستا په د پاجو آیا ابراهیم موږ ډېر خفایو رواه البخاری ګور نه د نبی عليه السلام بچو نبی عليه السلام هغه داینه تورکله او د پاره د پیو چې ابراهیم له پي ورکوا نا هغه داینه کوته چې نبی عليه السلام لال کم کمځه کې چې ابراهیم عليه السلام پېسکل کله چې داغه فاط واخشه ایبراهیم علی السلام د شپالو سو میاشتو وو حضور صلی الله او اخ په رګه کې واسو او خو له کله نبی صلی الله خپل بچي اوبید نبی صلی الله د سترګو باور کو نوخه روان شو اوي بچیا زستا په جوړه ډیر خفایما الله له صبر راک بابو الکفه ولا حديث في الباب كثره في الصحيح المشهور